Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 43 Valentan și bătrânul auzeau discuția dintre procuror și notar. Noartie și-a țintit privirea cu atâta hotărâre asupra Valentanei, încât ea înțelese că-i cerea să intervină. N-aveți grijă, domnule," spuse Valentan. Oricât de greu ar fi, sau mai bine zis, oricât de greu vi s-ar părea să-i descoperim bunicului gândurile, vi le voi arăta eu." sau le voi da la iveală în așa fel încât să nu mai fie niciun fel de îndoială în privința lor. De șase ani stau lângă bunicul și, să vă spună el însuși, dacă de șase ani dorința i-a rămas măcar o singură dată înăbușită în inimă, din pricină că n-am putut să-i o înțeleg. Nu, făcu bătrânul. Atunci hai să încercăm, să învoi notarul. O primiți pe domnișoara Maci, paraliticul, făcusem sem că da. Bine, să vedem, domnule, ce doriți de la mine și ce act voiți să faceți?" Valentan rosti toate literele alfabetului până la litera T. La această literă, privirea grăitoare a lui Noartie o opri. Domnul dorește litera T," spuse notarul. E lucru vădit." Așteptați," glăsui Valentan, apoi reîntorcându-se spre bunic rosti. Tate, bătrânul o opri la cea de-a doua silabă. Atunci, Valentin l dicționarul și, sub privirea atentă a notarului, răsfoi filele. Testament", arătă degetul ei, oprit de privirea lui Noartie. Testament", repetă notarul, se vede bine că domnul vrea să facă un testament. Da", făcut de mai multe ori Noartie asta e curată minunăție, domnule, trebuie să recunoașteți," îi spuse notarul lui Vilfort, care părea uluit. Într-adevăr," răspunse procurorul, dar și mai mare minunăție va fi testamentul, căci, la urma urmei, nu cred că articolele au să se înșire pe hârtie vorbă cu vorbă, fără inteligentă inspirație a fi mele." Și valentan poate că e puțin cam prea interesată în privința testamentului ca să fie un tâlmace așa cum s-ar cuveni pentru dorințele nedeslușite ale domnului Noartie de Vilfor. Nu, nu, făcu paraliticul. Cum? se miră domnul de Vilfor. Valentan nu e deloc interesată în privința testamentului? Nu, făcu Noartie. Domnule, interveni notarul, Încântat de proba aceasta și gândindu-se că va avea de povestit prietenilor Amănuntele unei întâmplări atât de neobișnuite Domnule, nimic nu mi se pare acum mai ușor de făcut Decât lucrul care mi se părea mai adineaori cu neputință de îndeplinit Testamentul va fi pur și simplu un testament mistic Adică prevăzut și autorizat de lege Cu singura condiție să fie citit dinaintea șapte martori aprobat de către testator în fața lor și semnat de notar tot în fața lor. Cât despre timp, abia dacă o să dureze mai mult decât un testament obișnuit. La început trebuie scrise formulele obișnuite, totdeauna aceleași, iar amănuntele ne vor fi date cele mai multe dintre ele de către starea însăși a afacerilor testatorului și de către dumneavoastră care le cunoașteți, Deoarece le-ați girat De minteri, pentru ca actul să rămână inatacabil, îi vom da cea mai deplină autenticitate. Unul dintre confrații mei mă va ajuta și, împotriva obiceiului, va fi de față la dictare. Sunteți mulțumit, domnule? Continuă notarul, adresându-se bătrânului. Da, răspunse Noartie, strălucind de bucurie că a fost înțeles. Ceofia având de gând să facă? Se întreba Vilfor, silit din pricina în altei sale situații, să nu se amestece prea mult și, de altfel, neputând ghici scopul tatălui său. El se întoarse, deci, ca să trimită după cel de-al doilea notar, cerut de primul. Dar Barua, care auzise tot și ghicise dorința stăpânului său, plecase fără să mai aștepte. Atunci, procurorul regal îi trimise vorba soției sale să vină sus. Peste un sfert de ceas se adunaseră cu toții în odaia paraliticului și sosise și cel de-al doilea notar. După ce se schimbare câteva cuvinte, notarii se înțeleseră între ei. Îi se citi lui Noartie o formulă oarecare de testament obișnuită, apoi pentru a începe cercetarea inteligenței testatorului, ca să zicem așa, primul notar se întoarse spre bătrân și îi spuse... Un testament, domnule, se întocmește de obicei în favoarea cuiva. Da, făcu noartie. Aveți idee cam la cât se ridică averea dumneavoastră? Da. Am să vă spun mai multe cifre, una după alta. Mă veți opri când voi ajunge la aceea pe care o credeți a dumneavoastră. Da. Interogatoriul acesta avea în el ceva solemn. De altfel, niciodată lupta inteligenței împotriva materiei nu fusese poate atât de vădită. Și dacă priveliștea nu era măreață, cum ne-am simțit îndemnați să o numim, era cel puțin cu totul neobișnuită. Se strânseseră toți în jurul lui Wilfor. Cel de-al doilea notar luase loc la o masă gata să scrie. Primul notar stătea în picioare în fața bătrânului și îl întreba... Averea dumneavoastră trece peste 300 de mii de franci, nu-i așa? Nu făcusem că da. Aveți 400 de mii de franci? Întrebă notarul. Nu ar tie rămas nemișcat. 500.000? de mii, aceeași nemișcare. 600.000? de mii, 900.000? de mii, 800 de mii, 90 de mii? Nu făcusem că da. Va să zic că aveți 90 de mii de franci? Da. În imobile? Întrebă notarul. Nu ar făcut semn că nu. În bonuri de rentă? Nu ar făcut semn că da. Bonurile sunt la dumneavoastră? O privire adresată lui Barua îl făcu pe bătrânul servitor să iasă din odaie și să se reîntoarcă după o clipă, aducând două casetă. Ne îngăduiți să deschidem caseta? Întrebă notarul. Noartie făcu semn că da Caseta fu deschisă și Înăuntru găsiră 900.000 de, de franci în titluri Asupra cărții mari Primul notar trecu unul După altul, fiecare titlu Colegului său Socotala era exactă după cum arătase Noartie Foarte bine, cuvință notarul E vădit că inteligența Domniei sale și-a păstrat Toată puterea și toată ascuțimea Apoi Întorcându-se spre paralitic, îl întrebă Aveți așadar un capital de 900.000 de franci Care, după cum e plasat, trebuie să vă aducă un venit de vreo 40.000 de livre Da, făcu Cui doriți să lăsați averea aceasta? În privința asta nu încape niciun fel de îndoială Se amestecă doamna de Vilfor Domnul Noartie își iubește numai nepoata, pe domnișoara Valentin de Vilfor. Ea îl îngrijește de șase ani. Ea a știut prin atențiile ei necurmate să-și atragă toată dragostea bunicului sau, mai degrabă aș spune, toată recunoștința lui. Are deci tot dreptul să-și primească răsplata devotamentului. Ochii lui Noartie aruncară un fulger, ca și cum ar fi vrut să spună că bătrânul nu se lăsa înșelat de falsa aprobare dată de către doamna de Vilfor, intențiilor pe care ea îi le bănuia. Vreți să-i lăsați domnișoarei Valentan de Vilfor, acești 900.000 de, de franci?" întrebă notarul, convins că nu mai are decât să înregistreze clauza, dar ținând totuși să se asigure de aprobarea lui Noartie și aprobarea să fie constatată de toți martorii ciudatei scene. Valentan se trăsese cu un pas înapoi și plângea cu ochii plecați Bătrânul o privi o clipă cu adâncă duioșie Apoi, întorcându-se spre notar, clipi din ochi într-un fel cât se poate de semnificativ Nu, se miră notarul Cum? Nu pe domnișoara Valentan de Vilfor doriți să o faceți moștenitoarea dumneavoastră? Noartie făcu semn că nu nu cumva vă înșelați? întrebă notarul, mirat. Chiar spuneți nu? Nu, repetă Noartie. Nu. Valentan ridică fruntea. Era uluită, nu fiind că fusese desmoștenită, ci fiind că putuse să stârnească simțămintele care dictează de obicei asemenea acte. Dar, domnul Noartie o privi cu o duioșie atât de adâncă încât îi spuse: Bunicuțule!" Văd eu bine că nu mai averea mi-o ei, dar dragostea mi-o la și întreagă. Da, da, sigur că da," răspunseră ochii paraliticului, închizându-se cu o expresie asupra căreia Valentan nu se putu înșela. Mulțumesc, mulțumesc," șopti fata. Totuși, refuzul făcuse să se nască în inima doamnei de Vilfor o nădejde neașteptată. Ea se apropie de bătrân." Atunci îi lași nepoțelului dumitale, Edoara averea, nu-i așa, tată dragă?" întrebă ea. Clipirea ochilor fu groaznică, aproape că-i exprima ură. Nu!" tâlmăci notarul. Atunci o lăsați fiului dumneavoastră care e de față?" Nu!" răspunse bătrânul. Cei doi notari se privirăuluiți. Vilfor și soția se simțiră roșind. El de rușine... Ia de mânie Dar ce ți-am făcut, bunicule? Întrebă Valentan Nu ne mai iubești, oare? Privirea bătrânului Trecu repede asupra fiului și Nurorii sale, apoi se opri La Valentan cu o expresie De adâncă duioșie Bine, spuse ea Dacă mă iubești, haide, bunicule Încearcă să-ți legi Dragostea de ceea ce faci acum Tu mă cunoști Știi că nu m-am gândit niciodată la averea ta. De altfel, se spune că, dinspre partea mamei, aș fi foarte bogată. Explică-te, deci." Noartie își a privirea arzătoare asupra mâinii valentanei. Mâna mea?" întrebă ea. Da," făcu Noartie. Mâna ei?" repetară cei de față. Domnilor!" Vedeți bine că totul e zadarnic și că bietul meu tată e nebun," spuse Vilfor. Înțeleg," strigă deodată Valentan, vorbești de căsătoria mea, nu-i așa, bunicule?" Da, da, da," repetă de trei ori paraliticul, aruncând un fulger de fiecare dată când își ridica pleoapele. Ești supărat pe noi din pricina căsătoriei, nu-i așa?" Da." Dar e absurd," spuse Vilfor. Iertați-ne, domnule," se amestecă notarul, dar, din potrivă, toate sunt foarte logice și mi se pare că se înlănțuiesc cum nu se poate mai bine." Nu vrei să mă mărit cu domnul Franz de Pinie?" Nu, nu vreau," arătară ochii bătrânului. Și vă ne nepoata?" interveni notarul, fiindcă se căsătorește împotriva voinței dumneavoastră? Da, răspunse noartie. Astfel că dacă nu s-ar căsători, i-ar fi singura dumneavoastră moștenitoare. Da. Atunci se făcu o tăcere adâncă în jurul bătrânului. Notarii se sfătuiră între ei. Valentan, cu mâinile împreunate, își privea bunicul zâmbindu-i recunoscătoare, iar Vilfor. Își mușca buzele subțiri. Doamna de Vilfor nu își putea stăpâni simțământul de bucurie care, fără voia ei, îi strălucea pe față. Mi se pare că eu s-ar cuveni să fiu singurul judecător al motivelor pentru care căsătoria asta trebuie să se facă, spuse în sfârșit Vilfor, rupând primul tăcerea. Eu singur sunt stăpân pe mâna fiicei mele. Eu vreau ca ea să se mărite cu domnul Franț de pinie și așa se va face." Valentin se prăbuși plângând într-un fotoliu. Domnule," spuse notarul adresându-se bătrânului, ce aveți de gând să faceți cu averea în cazul când domnișoara Valentin se va mărita cu domnul Franț?" Bătrânul rămase neclintit. Aveți de gând să o lăsați totuși altcuiva?" Da." Făcu Noartie. Cuiva din familia dumneavoastră?" Nu." Atunci aveți de gând să o lăsați săracilor?" Da." Știți însă că legea se opune dacă nu-i lăsați absolut nimic fiului dumneavoastră?" întrebă notarul. Da." Aveți de gând să lăsați săracilor numai partea pe care vă îngăduie legea?" Noartie nu făcu nicio mișcare. Voiți așadar să le lăsați tot?" Da. Dar după moartea dumneavoastră, testamentul va fi atacat." Nu." Tata mă cunoaște, domnule," spuse Vilfor. El știe că dorința lui va fi sfântă pentru mine. De altfel, el înțelege că în situația mea nu mă pot ridica împotriva săracilor." Privirea lui Noartie triunfa. Ce hotărâți, domnule?" întrebă notarul pe Vilfor. Nimic." E o hotărâre luată de tatăl meu și știu că el nu-și schimbă hotărârile. Nu-mi rămâne decât să mă resemnez. Acești 900.000 de franci vor ieși din familia noastră ca să îmbogățească spitalele, dar eu nu voi ceda toanelor unui bătrân și voi face așa cum îmi dictează conștiința." Și Wilford plecă împreună cu soția sa. Lăsându-și tatăl liber să facă testamentul cum va crede de cuvință. Testamentul fu sfârșit în aceeași zi. Se aduseră martorii, bătrânul îl aprobă, iar domnul Deșam, notarul familiei, îl sigilă în fața martorilor și îl luă în păstrare. Capitolul 22 Telegraful. Reîntorcându-se la ei, domnul și doamna de Vilfor aflară că domnul conte de Monte Cristo, venit să le facă o vizită, fusese primit în salon și îi aștepta acolo. Doamna de Vilfor, prea emoționată ca să intre așa dintr-o dată, se abătu prin dormitor în timp ce procurorul regal, mai sigur de sine, porni de-a dreptul spre salon. Dar oricâtă putere de stăpânire ar fi avut... Oricât de bine s-ar fi priceput să-și ia o înfățișare sau alta, domnul de Vilfor nu putut să înlăture norul care îi umbrea fruntea în așa fel încât contele, al cărui surâs strălucea voios, să nu-i observe aerul întunecat și gânditor. Ce aveți, domnule de Vilfor? Nu cumva am sosit tocmai când întocmeați o acuzație care să vă conducă la o osândire la moarte?" întrebă Montecristo după ce îl salută. Vilfor încercă să zâmbească. Nu, domnule Conte," răspunse el, nu-i vorba de nicio altă victimă în afară de mine. Eu pierd procesul și întâmplarea, încăpățânarea, nebunia au ținut rechizitoriul." Ce vreți să spuneți?" întrebă Monte Cristo, prefăcându-se cât se poate de îngrijorat. Vi s-a întâmplat într-adevăr vreo nenorocire mai gravă?" Domnule Conte," Răspunse Vilfor Cu o liniște plină de amărăciune Nici nu merită să vorbim despre asta O nimica toată O simplă pierdere bănească Așa e În cuvință Monte Cristo O pierdere bănească Nu e mare lucru la averea dumneavoastră Și în fața spiritului filozofic și înalt Pe care l-aveți De asta Continuă Vilfor Nu banii mă preocupă Deși la urma urmei Poate să-ți pară rău după 900.000 de, de franci, sau măcar poți să te mâhnești. Dar sunt supărat mai ales din pricina acestei hotărâri a ursitei, a întâmplării, a fatalității. Nu mai știu cum să numesc puterea care m-a lovit răsturnându-mi speranțele de bogăție și distrugându-mi poate viitorul fiicei mele, prin toana unui bătrân ajuns în mintea copiilor. Dar ce s-a întâmplat? Întrebă contele. 900.000 de, de franci e o sumă care, după cum spuneați, merită să fie regretată chiar de un filozof. Și cine v-a făcut necazul acesta? Tata, v-am vorbit despre el. Domnul Noartie, adevărat? Dar dacă nu mă înșel, spuneați că e complet paralizat și că și-a pierdut toate facultățile. Da, și-a pierdut facultățile fizice, fiindcă nu mai poate să se miște, nu mai poate să vorbească. Și cu toate astea gândește, dorește și, după cum vedeți, acționează. L-am părăsit acum cinci minute. În clipa de față e ocupat să-și dicteze testamentul la doi notari. Atunci înseamnă că a vorbit? Mai mult încă. S-a făcut înțeles. Cum asta? Cu ajutorul privirii. Ochii lui au continuat să trăiască și, după cum vedeți, ucid. Dragul meu, spuse doamna de Vilfor, care tocmai intrase și ea, poate că îi exagerezi. Doamnă, salută Montecristo. Doamna de Vilfor îi răspunse cu cel mai grațios surâs. Dar, ce-mi povestea domnul de Vilfor? întrebă Montecristo. Mi se pare de neînțeles. De neînțeles, chiar așa? Vorbi procurorul regal, înălțând din numeri. O toană de bătrân. Și nu există niciun mijloc să-l faceți să revină asupra hotărârii luate? Ba da, răspunse doamna de Vilfor, depinde chiar de soțul meu ca testamentul acesta, în loc să fie făcut în paguba Valentanei, să se întoarcă din potrivă în favoarea ei. Văzând că soții începuseră să vorbească în parabole, Monte Cristo lua o înfățișare distrată și îl privi cu atenția cea mai adâncă și cu aprobarea cea mai deplină pe micul Eduard, care turna cerneală în vasul de apa al păsărelelor. Draga mea," îi răspunse Vilfor soției sale, știi că nu prea-mi place să fac pe patriarhul la mine acasă și că n-am crezut niciodată că soarta lumii depinde de un semn al meu." Totuși, hotărârile mele trebuie să fie respectate în familie și nu admit ca nebunia unui bătrân și toanele unui copil să răstoarne un plan hotărât de mine încă de multă vreme. După cum știi, baronul de pinie îmi era prieten și înrudirea cu fiul său mi se pare foarte potrivită. Crezi că Valentin e înțeleasă cu el?" întrebă doamna de Vilfor. Într-adevăr." Ea a fost totdeauna împotriva căsătoriei acesteia și nu m-ar mira deloc dacă ceea ce am văzut și auzit ar fi înfăptuirea unui plan asupra căruia s-au înțeles între ei. Draga mea," spuse Vilfor, crede-mă că nu se renunță atât de ușor la o avere de 900.000 de franci." Ea ar fi în stare să renunțe și la lume, dragul meu. Acum un an voia să intre în mănăstire." N-are face, se hotărâ Vilfor. Am spus că nunta trebuie să se facă. Împotriva voinței tatălui tău? întrebă doamna de Vilfor, încercând să apuce o altă cale. E grav de tot. Monte Cristo părea că nu ascultă deloc, dar nu pierdea niciun cuvânt din cele ce se vorbeau. Draga mea, urmă Vilfor. Pot să-ți spun că mi-am respectat întotdeauna tatăl, fiindcă la sentimentul firesc de fiu, în sufletul meu s-a adăugat conștiința superiorității lui morale. Și în sfârșit, pentru că un tată este de două ori sfânt, fiindcă ne-a creat și fiindcă ne este stăpân. Dar astăzi trebuie, sunt silit să mă îndoiesc de inteligența bătrânului care, din pricina unei simple amintiri de ură pentru tată, urmărește astfel pe fiu. Mi s-ar părea că sunt caragios dacă m-aș lăsa dus de toanele lui. Voi avea și de acum înainte cel mai mare respect pentru domnul Noartie. Voi indura fără să mă plâng pe deapsa bănească la care mă supune. Dar voi rămâne neclintit în voința mea și lumea va aprecia cine are judecata mai sănătoasă. Prin urmare, îmi voi căsători fica cu baronul Franț de Pinie, Fiindcă această căsătorie este, după câte mi se pare, pe de-a-ntregul onorabilă și pentru că, la urma urmei, vreau să-mi mărit fata cu cine îmi place Cum? se miră Montecristo, căruia procurorul regal îi ceruse mereu aprobarea din ochi Spuneți că domnul Noartie o dezmoștenește pe domnișoara Valentin, fiindcă se va mărita cu baronul Franz de Pinie? Da, domnule, ăsta e motivul Răspunse Vilfor înălțând din numeri. Cel puțin motivul vizibil Adăugă doamna de Vilfor Motivul adevărat, draga mea, crede-mă Îmi cunosc tatăl E de neînchipuit, spuse doamna de Vilfor Te întreb, de ce domnului Noartiei Îi displace mai mult domnul de Pinie Decât oricare altul Într-adevăr, se amestecă Monte Cristo L-am cunoscut și eu pe Franț de Pinie E fiul generalului de Cuesnel, nu-i așa?" Generalul a fost făcut baron de pinie de către regele Carol al x -lea? Da," răspunse Vilfor, mie mi se pare un tânăr încântător." De asta cred eu că nu e decât un pretext," spuse doamna de Vilfor, și sunt sigură că e așa. Bătrânii sunt tirani în dragoste. Domnul Noartie nu vrea să-i mărite nepoata." Nu cunoașteți motivul urei lui, împotriva lui de pinie, întrebă Montecristo. Doamne, cine l-ar putea cunoaște? Poate să fie la mijloc vreo antipatie politică. Știți, tatăl meu și tatălui Franț de Pinie au trăit vremuri furtunoase din care eu n-am apucat să văd decât ultimele zile, spuse Vilfor. Tatăl dumneavoastră nu era bonapartist? Întrebă Montecristo Parcă mi-amintesc că mi-ați spus ceva în sensul acesta Tata a fost Iacobin mai mult decât orice Continuă Vilfor, mâna de emoție dincolo de limitele prudenței Roba de senator pe care Napoleon i-a aruncat-o pe umeri Nu făcea decât să mascheze fără să-l schimbe însă pe omul de altă dată Când tata conspira, el nu făcea pentru imperiu, ci împotriva burbonilor căci avea însușirea grozavă de a lupta nu pentru utopii realizabile, ci numai pentru lucruri posibile și de a pune în practică pentru reușita acestor lucruri posibile teribilele teorii ale montaniarzilor, care nu dădeau înapoi din fața niciunui mijloc. Atunci se vede că domnul Noartie și domnul Depinie s-or fi întâlnit cândva în arena politică, spuse Monte Cristo. Nu cumva domnul general de pinie, deși servise sub Napoleon, păstrase în fundul inimii sentimente regaliste? Și nu este el acela care a fost asasinat într-o seară, pe când ieșea dintr-un club napoleonean, unde fusese atras cu nădejdea de a găsi în el un frate? Vilfort se uită la conte aproape îngrozit. Mă înșeloare?" întrebă Montecristo. Deloc, domnule." Răspunse doamna de Vilfor. Din potrivă, e pe deplin adevărat. Și tocmai din pricina acestor lucruri, și ca să se stingă vechile uri, domnul de Vilfor s-a gândit să-i facă să se iubească pe cei doi copii ai căror părinți s-au urât. Minunată idee, făcu Monte Cristo. Idee plină de omenie pe care toată lumea trebuie să o aplaude. Zău! Ar fi fost frumos să o vezi pe domnișoara noartie de Vilfor, numindu-se doamna Franz de Pinie. Vilfor tresări și-l privi pe Monte Cristo, ca și cum ar fi vrut să-i citească în fundul inimii intenția care îi dictase cuvintele. Dar contele își păstra pe buze neschimbat binevoitorul lui surâs. Și de data aceasta, cu toată puterea de pătrundere a privirii sale, Procurorul regal nu văzut ce se ascunde dincolo de surâs De aceea, urmă Vilfor, chiar dacă pentru Valentan ar fi o mare nenorocire să piardă averea bunicului ei Eu nu cred totuși că trebuie să stricăm căsătoria pentru asta Nu cred că domnul de Pinie va da înapoi din pricina unei pierderi bănești El își va da seama că prețuiesc mai mult decât banii Eu care îi jertfesc numai din dorința de a-mi ține cuvântul și va socotii că e și așa destul de bogată, având averea rămasă de la maica sa administrată de domnul și doamna de Saint-Meran, bunicii ei din partea mamei. Ei o iubesc amândoi din toată inima și ar merita să fie iubiți și îngrijiți, așa cum a făcut-o valentan pentru domnul Noartie, adăugă doamna de Vilfort. De altfel, peste o lună cel mult, au să vină amândoi la Paris. Iar Valentan, după o asemenea pățanie, va fi scutită să se mai îngroape ca până acum lângă domnul Noartie. Contele asculta cu bunăvoință glasul discordant al acestor amoruri proprii rănite și interese zădărnicite. Mai întâi vă cer iertare pentru ce am să vă spun, dar mi se pare că dacă domnul de Noartie o dezmoștenește pe domnișoara de fiind fiindcă vrea să se mărite cu un tânăr pe al cărui tată îl urăște... Apoi, dragului de Eduard nu poate să-i găsească nicio vină, își Monte Montecristo Părerea după o clipă de tăcere. Nu-i așa, domnule, făcu doamna de Vilfor emoționată. nu e așa că e nedrept, îngrozitor de nedrept? Bietul Eduard e tot nepotul domnului de Noartie ca și Valentan, iar dacă Valentan n-ar fi trebuit să se mărite cu Franț, domnul Noartie i-ar fi lăsat ei întreaga lui avere. Ba mai mult încă, doar poartă numele familiei și, chiar dacă Valentan va fi într-adevăr dezmoștenită, ea rămâne totuși de trei ori mai bogată decât băiețașul După ce du lovitura aceasta, Conte le ascultă fără să mai scoată o vorbă Haide, glăsui Vilfor, vă rog, domnule Conte, să nu mai vorbim despre neplăcerile acestea de familie Da, e adevărat Averea mea va mări veniturile săracilor care au ajuns astăzi niște adevărați bogătași. Da, tata înșală fără niciun motiv nădejdile îndreptățite, dar eu mă voi purta ca un om înțelept, ca un om de inimă, iar depinie căruia i-am făgăduit venitul sumei acesteia, îl va primi chiar de ar fi să-mi impun cele mai cumplite lipsuri. Totuși, glăsui doamna de Vilfor, reîntorcându-se la singurul gând, care îi frământa inima Poate că ar fi mai bine să-i destăinuiești necazul acesta lui Franț Astfel încât să renunțe și el la căsătorie Ar fi o adevărată nenorocire, răspunse Vilfor O nenorocire, se miră Monte Cristo Fără îndoială, continuă Villefort potolindu-se O căsătorie stricată, chiar din motive bănești Aruncă o lumină urâtă asupra unei fete și apoi vechile zvonuri pe care voiam să le sting vor începe iarăși Dar nu, nu o să fie așa Prin dezmoștenirea Valentanei, franț de Pinie, dacă e om cinstit, se va vedea și mai legat încă decât înainte Altfel, ar însemna că nu-l interesează decât banii Nu, asta e cu neputință Și eu gândesc la fel ca domnul de Vilfort Răspunse Montecristo, țintindu și privirea asupra doamnei de Vilfor. Și dacă m-ar socoti destul de prieten ca să-i pot da un sfat, l-aș pofti, dat fiind că domnul de pinie se reîntoarce curând, cel puțin așa am auzit, să desăvârșească lucrurile cât mai repede, ca să nu mai poată fi desfăcute. S-ar merge astfel pe o cale care n-ar putea să-i facă decât cinste domnului de Vilfor. Procurorul se ridică cuprins de o bucurie vădită, în timp ce soția sa păli ușor. Bine, atâta voiam să știu. Voi ține seamă de părerea unui sfătuitor ca dumneavoastră," spuse el întinzându-i mâna lui Monte Cristo. Așadar, toți cei de față să privească tot ce s-a întâmplat astăzi ca și când n-ar fi fost. Nu s-a schimbat nimic din planurile noastre." Domnule, glăsui contele, lumea, oricât ar fi de nedreaptă, vă asigur că va primi cu laude hotărârea dumneavoastră. Prietenii se vor mândri cu ea, iar domnul de pinie, chiar dacă ar trebui să o ia fără zestre pe domnișoara de vilfor, ceea ce nu este cazul, va fi încântat să intre într-o familie unde oamenii știu să se ridice la înălțimea unor asemenea jertfe, ca să-și țină cuvântul și să-și îndeplinească datoria. Spunând aceste cuvinte, Contele se ridicase și se pregătea de plecare. Ne părăsiți, domnule Conte?" întrebă doamna de Vilfor. Sunt silit să o fac, doamnă. Trecusem să numai să vă amintesc făgăduiala de a veni sâmbătă." Vă temeați cumva că am uitat-o? Sunteți prea bună, doamnă, dar domnul de Vilfor are câteodată treburi atât de serioase și de urgente încât soțul meu și-a dat cuvântul, domnule." Răspunse doamna de Vilfor Și ați văzut că și-l ține chiar când are numai de pierdut Deci, o să și-l țină cu atât mai mult când are numai de câștigat Reuniunea va avea loc în casa dumneavoastră din Champelize? Întrebă Vilfor Nu, și asta va dovedi și mai mult cât îmi sunteți de prieteni Răspunse Montecristo. Reuniunea va avea loc la țară La țară? Da Unde? – Aproape de Paris, nu-i așa? – La porțile Parisului chiar, la o jumătate de oră de barieră, la otui. La otui, se miră Vilfor. – Adevărat, soția mea îmi spusese că locuiți la fiind fiindcă la dumneavoastră a fost dusă. – Și în ce parte la otui, Strada la Fontaine. – Strada la Fontaine? – făcu Vilfor cu glasul sugrumat. – La ce număr? La numărul 28 – Va să zic că dumneavoastră vi s-a vândut casa domnului de Selmeran? întrebă lui. A domnului de Selmeran? făcu Monte Cristo. – Casa era a domnului de Selmeran? Da, – se amestecă doamna de Vilfor. – Și nu știu dacă veți crede un lucru, domnule Conte. – Care anume? – Casa vi se pare drăguță, nu-i așa? – E încântătoare. – Ei bine... Soțul meu n-a vrut niciodată să locuiască în ea Zău că nu pot înțelege de ce Nu-mi place otui, răspunse procurorul regal, căutând să se stăpânească Dar nădăjduiesc că nu voi avea nefericirea ca din pricina antipatiei acesteia să nu vă pot primi, spuse Montecristo îngrijorat Nu, domnule conte, sper că voi face tot ce voi putea, îngheimă să știți că nu admit scuze, răspunse Monte Cristo. Sâmbătă la șase vă aștept, iar dacă nu veniți, îmi voi închipui cine știe ce, de pildă că în legătură cu casa aceasta, nelocuită de 20 de ani, există vreo poveste înfiorătoare, vreo legendă sângeroasă." Voi veni, domnule conte, voi veni," spuse repede Vilfor. Mulțumesc," răspunse Monte Cristo. Și acum?" Îngăduiți-mi să-mi au rămas bun." Așa e. Ne-ați spus că sunteți silit să plecați, domnule conte," zise doamna de Vilfor. Ba chiar mi se pare că erați pe cale să ne spuneți unde, când v-ați întrerupt și ați vorbit despre altceva." Zău, doamnă, n-aș îndrăzni să vă spun unde mă duc," răspunse Monte Cristo. aș, hai spuneți." Mă duc ca un adevărat hoinar ce sunt." Să vizitez ceva care m-a pus adeseori pe gânduri. Ceasuri întregi. Ce anume? Un telegraf. Na, iată că m-am dat de gol. Un telegraf? Repetă doamna de vilfor. Da, da, un telegraf. Am văzut uneori la marginea drumului pe o moviliță, când vremea era senină, ridicându-se brațele negre și mobile ale telegrafului, asemănătoare cu picioarele unei insecte uriașe. Și vă jur că întotdeauna m-am simțit emoționat privindu-le și gândindu-mă la semnele ciudate care brăzdează aerul cu precizie și duc la 300 de leghe voința necunoscută a unui om așezat dinaintea unei mese către un alt om așezat la capătul celălalt al liniei dinaintea unei alte mese, desenându-se pe cenușiul unui nor sau pe albastrul cerului prin simpla putere de a voi a șefului puternic. Îmi venea atunci să cred în duhuri zburătoare, în spiri duși, în puteri oculte, și râdeam. Dar n-am avut niciodată dorința să văd mai îndeaproape insectele acestea uriașe, cu pântece albe, cu labe negre și subțiri, căci nu mi-ar fi plăcut să găsesc sub lor de piatră micul duh omenesc, bățos, pedant, îndopat de știință, de cabală sau de vrăjitoare. Într-o bună dimineață însă, am aflat că motorul fiecărui telegraf e un biet funcționar plătit cu 1200 de franci pe an și silit să se uite toată ziua nu la cer, cum se uita astronomul, nu la apă, cum se uită pescarul și nici la priveliște, cum s-ar uita un prostănac, ci chiar la gângania cu pântec alb și labe negre, la corespondentul lui așezat la vreo patru sau cinci de leghe mai încolo. Atunci m-a cuprins dorința curioasă de a privi îndeaproape crizalida aceasta și de a asista la comedia pe care, din fundul găoacei sale, iau o dă celeilalte crizalide prin tragerea, rând pe rând, a câtorva capete de sfori. Și vă duceți acolo? Mă duc. La care telegraf? La al ministerului de interne sau la al observatorului? Nu, nu. Acolo aș găsi oameni dornici să mă silească să înțeleg lucruri pe care nu vreau să le cunosc și să-mi explice fără voia mea o taină pe care nici eu nu o cunosc. La naiba, vreau să-mi păstrez iluziile despre gângănii. Îmi e de ajuns că mi le-am pierdut pe cele despre oameni. N-am să mă duc, deci, nici la telegraful Ministerului de Interne, nici la telegraful Observatorului. Ceea ce îmi trebuie e un telegraf în plin câmp, unde să găsesc omulețul pur împietrit în tur la lui. Ciudat, senior, mai sunteți, spuse Vilfor. Ce linie mă sfătuiți să cercetez? Cea mai ocupată la ora actuală. Atunci, linia Spaniei? Da. Vreți o scrisoare din partea ministrului ca să vi se dea lămuriri? Nu, răspunse Montecristo. Din potrivă, v-am spus doar că nu vreau să înțeleg nimic. Din clipa în care voi înțelege ceva, nu va mai exista telegraf. Nu va mai exista decât un semn al domnului Dușat sau al domnului de Montaliv, transmis prefectului de Beion și mascat sub două cuvinte grecești. Vreau să păstrez în toată puritatea lor și în toată venerația mea fiara cu labe negre și cuvântul înfricoșător. Atunci duceți-vă! Căci peste două ore va fi întuneric și nu o să mai vedeți nimic Drage mă speriați! Care e cel mai apropiat? Pe drumul spre Beion? Fie și pe drumul spre Beion Telegraful de la Chatillon Și după telegraful de la Chatillon Cred că telegraful din turnul de la Montlări Vă mulțumesc și la revedere Sâmbătă vă voi povesti impresiile mele La poartă Contele se întâlni cu cei doi notari care tocmai o desmoșteniseră pe Valentin și plecau încântați că făcuseră un act care avea să le aducă neapărat o mare faimă. Capitolul 23 Cum poate fi scăpat un grădinar de hârciogii care îi mănâncă piersicile? Nu în aceeași seară, cum spusese, ci a doua zi dimineață, Contele de Monte Cristo ieși prin bariera Danfer, luă drumul leansului și trecu dincolo de satul Lina, fără să se oprească la telegraful care își mișca brațele lungi și descărnate, tocmai când contele trecea prin fața lui. În cele din urmă, Monte Cristo ajunse la turnul din Montlării, situat după cum știa oricine, pe locul cel mai înalt al câmpiei care poartă acest nume. La polele Colinei, Contele se dădu jos din trăsură și începu să urce printr-o potecă circulară, largă de 18 degete. Ajuns în vârf, se pomeni în fața unui gard viu, pe care fructele verzi urmau după florile trandafirii și albe. Monte Cristo căută portița micii îngrădiri și o găsi de îndată. Portița era o împletitură de mărăcini prinsă de gard cu inele de răchită, și închizându-se cu un cui și o sfoară. Într-o clipă, Contele pricepu cum se mânuiește portița și o deschise. Atunci se pomeni într-o grădiniță lungă de vreo șapte metri și largă de vreo patru metri, mărginită pe o latură de partea gardului viu care cuprindea ingeniosul mecanism descris de noi sub numele de poartă, iar pe cealaltă latură de vechiul turn acoperit de iedere și presărat în întregime, cu și Văzându-l astfel, zbârcit și gătit ca un bunic căruia nepoții au venit să-i ureze de sărbători, n-ai fi zis că turnul poate povesti atâtea drame cumplite dacă i s-ar fi adăugat și glas pe lângă urechile amenințătoare despre care un vechi proverb ne asigură că zidurile le au. Grădina putea fi străbătută mergând de-a lungul unei alei presărate cu nisip roșu și mărginită de o bordură de merișor tare vechi și, în tonuri care i-ar fi încântat ochii lui de la Croix, Rubensul nostru modern. Aleea avea forma unui opt și se întindea șerpuind astfel încât ai fi putut face o plimbare de peste 20 de metri într-o grădiniță de șapte metri. Niciodată flora... Voioasa și proaspăta zeiță a harnicilor grădinar latini nu fusese cinstită cu un cult mai amănunțit și mai curat decât cel din ograda aceasta mică. Într-adevăr, printre cele douăzeci de tulpini de trandafiri crescute în grădină, n-ai fi găsit una care să aibă măcar o frunză pișcată de gândaci sau măcar o codiță cu ciorchinii de purici verzi din cei ce pustiesc și rod plantele crescute la locuri umede. Și totuși, Pământul negru ca funinginea și frunzișul des al arborilor vădeau din plin că nu umezea la elipsea grădinii. De altfel, umezea la dată de mâna omului ar fi fost în stare să înlocuiască oricând umezea la naturii, după cum arată butoiul plin cu apă stătută care zăcea într-unul din colțurile grădinii. Iar în butoi, pe un așternut verde, poposiseră o broască și un broscoi, Nepotriviți la fire și vorbă căci stăteau mereu cu spatele unul la altul, în două puncte opuse ale cercului. De altfel, nu se găsea niciun firișor de iarbă pe alei, nici o bruiană pe răzoare. O gospodină nu și-ar fi pigulit și nu și-ar fi curățat cu mai multă grijă mușcatele, cactușii și rododendronii din vazele ei de porțelan decât stăpânul nevăzut încă al grădinii acesteia. După ce închise poarta, legând sfoara de cui, Montecristo se opri și îmbrățișe cu privirea a întreaga proprietate. S-ar părea că telegrafistul are grădinar tocmiți cu anul sau că îi place la nebunie grădinăritul," își spuse el.